Nagyon Isten szákeret, szákeremnek kereket, üvegenek fenneket, hogy ihassa eleget, üvegenek fenneket, hogy ihassa eleget. Ez a kis lány, de büszke, le se a földre, majd elép még a földre, a világ lesz belő. Lelép még a földre, ha világ lesz be.